ומי יעמוד לפני קנאה? טובה תוכחת מגולה מאהבה מסוטרת. נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות שונא. נפש שבעה תבוש נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. כציפור נודדת מן קנאה.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 ואשת מדיינים נשתווה, צופניה צפן רוח, ושמן ימינו יקרה. ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו, נוצר תאנה יאכל פריה, ושומר אדוניו יכובד. כמים הפנים לפנים,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 ידוע תדע פני צונך, שיט לבך לעדרים, כי לא לעולם חוסן, ואם נזר לדור ודור. גלח הציר ונראה דשא, ונאספו עיסבות הרים. כבשים ללבושך, ומחיר שדה עתודים, ודי חלב עזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך.